Så då säger hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Moody Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Viktor Gjerne Hannes Kyrnern Och Rasmus Foltman Yeah! woohoo. <laughs> <laughs> Hur lägger Det är bra, det är bra <laughs> ja, det är mina boys <laughs> liksom det är Nu jag... sa ni precis som förra gången <laughs> ja, <det var> <laughs> ja. ha, Alltså Rasmus, det är lite syn om Rasmus, han har faktiskt kapat av ett helt finger han har gjort ja. så Det är ju lite tråkigt Ja, alltså, det, jag tycker att lyssnarna kan uh, skicka mig lite fina brev och... Kan du inte göra så lite Evil Dead? Du sätter en liten längst ut på ja, Men Med, med, med bara... tanke på hur mycket jag har slitit för att jag ska ha internet den här dagen. Ja. Så, du, alltså, ni, ni skulle bara veta, lyssnare. Ni skulle bara veta. Mm, ja. Vi satt ju och bad precis. på att vi inte skulle hinna fixa internet så vi fick köra ut Men... Ja. Vi hade, precis, precis innan det här avsnittet spelades in så hade vi världens leapfest. När alla bara satt och tyckte syn om Lasmus så ja, nu hade, kör vi! vi det är fingerbegravning och grejer. Ja, precis. <laughs> ja, nu jag jag slet, slet av mitt finger i en router. <laughs> <laughs> bad to the bone, to the bone. Ja. Skitsamma. Eh, I dagens avsnitt ska vi prata lite senare om politiska thrillers. Yes! Eh, det, det är eh, dagens tema. Eh, men innan dess ska vi ha lite tidbits. Och yeah. eh, störst går först, så jag börjar... <här> <här> ja, jag är ju störst alltså till massa ja, Till volym <här> jag, så. jag är äldst och visast. Och till <här> intellekt är jag störst <här> ja. patrick <här> är egentligen inte störst någonstans <här> <här> Sorry patrick <här> Jag är den en störst ego här, det är det <här> Jo, störst grupp <guta här> i alla fall Ja precis, ja, tack Jag gjorde en observation idag som jag tänkte prata lite om Och jag börjar med att fråga er ja. Och ni får inte googla nu utan ni måste svara på en gång Rasmus eh, Vet <laughs> han kan <laughs> inte googla med sina fingrar Vet ni uh, Jag det. <laughs> ja. uh. googlar inte Patrik, jag lovar Nej, inte jag heller Vad heter Liam Nisens karaktär i Taken? Ah. Jag vet Brian Mills. Boom. Fan. <laughs> yes. Jag, jag misstänkte att Victor kanske skulle veta förnligger märker såna jävla detaljer. Men grejen, alltså det Victor satt ju redan inne på Taken <laughs> <i LV> scene <-sidan. laughs> ja, just det. Och så jag jag var kommit min tidbit sen. Ah, ja, ska snacka om Taken idag <laughs> <laughs> no. Nej men det, alltså, jag, jag, jag, jag har ju det där så alltså, att jag lägger karaktärers namn på minnet igen så det det är fusk att jag kan mm. liksom men Patrik, är jävla uppslag vad är, är din tes? Jo, eh, anledningen till att jag tar upp det är för att jag var i tunnelbanan idag och såg en stor Taken 2-poster. Eh, och på den stod det Brian Mills är tillbaka. Ja. Och eh, alltså Taken blev ju en lite oanad succé. Eh, mm. Kanske inte så jättestor. Men alltså, alltså... Så alltså många gillar den. Många det är väl sätt, det är en klassisk DVD-succes? Alltså ja. ja, jag tror det blev, den blev väl finansiellt, väldigt finansiellt framgångsrik även ja. på Bio, eller? Den, ja, alltså, den gick ju ganska bra, men alltså, blev den så stor att Brian Mills eh, blev ett household name, så att säga? Nej, det, var det är The New John McLean, liksom. Ja, exakt. Exactly. Ja. Mm. Ja, alltså, jag tänker mig att eh, anledningen till att man skriver. Alltså karaktärsnamnet Brian Mills Alltså det är ingen som kommer ihåg förutom Victor Att han heter Brian Mills i filmen ja, är Och inte. är det här liksom ett steg i något sorts Franchise-satsande Att liksom man ska etablera det här namnet Att han ingen ska, aning, ska bli den men nya, hur jävla nya monetik... born liksom, Eller sådär Men liksom, hur långt kan man spinna på att folk ska bli kidnappade Och någon måste fast, rädda dem Fast grejen är att jag hade, jag hade fattat problematiken på att Om det, in, alltså, om det hade varit en teaser-poster Och det inte ens hade stått titeln liksom, Att man bara ser Liam Nees som sitter På en bänk eller någonting och, sen så står, och, så, och så står det att Brian Mills är tillbaka. Alltså så hade man kunnat gjort med en Die Hard-poster hade man kunnat skriva John McClane är tillbaka. Alla fattar, eller mm. okej, okay, inte alla kanske, men väldigt många All fattar. Många men, men alltså nu stod, det stod väl ändå Taken 2 eller något sånt där, eller? Jo, det gör det ju. Alltså men då, liksom så då vet att, man, att man skriver... ändå liksom... Att, ja. ja, men det är liksom ingen, <laughs> ingen vet ju att han heter Brian Mills typ. Och Nej, eh, ja. det är liksom tillför ingenting att man skriver så... Eller liksom, varför skriver man Brian Mills? Ja, men här. Det, det stämmer nog, som du säger, att de, de vill ju etablera namnet för kan, antagligen kommande filmer. Ja, det, det, det är så att tänker lite. Jag fick hem också idag en Bourne-box med alla Matt Davens Bourne-filmer, ja. och på alla de fördragen så står det så här Matt Damon is Jason Bourne på liksom... Men på Jason ser, Bourne mannsvaret. är ju ändå mer ikoniskt namn än liksom Miller att De vill ju bygga Brian Mills mm. till att bli liksom Jason Bourne. Att det ska ja. bli lika mycket ett hus av namn som Jason Bourne. Jag måste säga att Mills kommer aldrig att kunna låta lika snyggt som Bourne. Nej. Mm. Nej. Mills. <laughs> Mills. Eller John McBrien. Brian, Brian är ju ett rätt coolt namn. Alltså, det är... Nej, men det jag tycker just... Brian. Brian looks... med i. Det låter som en också, douche verkligen. Ja. Brian, Brian med i. Alltså, jag tycker, jag tycker Brian låter som en quarterback i ett college-fotbollslag. Ja, ja, men jag håller med så här duschen typ. Ja. <laughs> Snubbe, snubben som slår in nörden i skåpen i korridoren ja. i skolan. De det är Brian Mills. Jag tror han, faktiskt, han kallas för Flash. Jag tror faktiskt att alla som heter Brian i hela världen är precis så som ni säger faktiskt. Ja. Det känns som en total, alltså väldigt gångbar ja, teori. Vad i jag har i min kola här <laughs> spe Speciellt Conan O'Brien det, det är en jätteintressant eh, tan alltså, tankegång Patrik Absolut, och jag fattar precis vad du menar Det är, det är ju lite ja. så, de vill ju säkert ha det så Alltså de, de, de tror de är bättre än vad de är Egentligen skulle man kunna säga Eller de, ja, de, tro, de tror att de är större än vad de är och det är klart att alla som, alla som jobbar med filmen vet vad Brian alltså att han heter Brian Mills. Men de kan ju inte göra en tre liksom det är okej okay. nu ska de hämnas men vad ska de göra en uppföljare till det? Här? Jo men alltså, jag vet, då kommer då, då kommer Alltså, då kommer ju de hämnas som han hämnades på nu i den här filmen. Så det blir ju en blir... inception all over. Ja, precis. Det blir ju så. Tills alla. Det finns en spiral. Revenge of the Revenge of the Taken. Ja. <laughs> det finns ju alltid fler människor att kidnappa. Ja. Ja. Alltså, grejen är att. Jag har inte sett den här filmen. Har ni sett uh, Tekken 2 än? Nej. Nej. För att ja. men det, det jag hör. Har den ens är haft är, Ja, eller den har väl haft pressvisning, vad? Ja, precis. Ja, precis. Det var det jag tänkte. Men det nästa vecka, tror jag. Men, och grejen är att Taken 2, alltså det jag har hört om den här filmen, eh, som bara får en, en speciell bild i huvudet, alltså av hela filmen, är att det ska finnas en scen där Liam Nison är tillfångatagen någonstans, och för att alltså, hans dotter har ett vapen som han behöver, och för att hon ska kunna hitta, alltså han, då han pratar med henne på telefon, och för att hon ska kunna hitta till honom så kastar hon handgranater i luften Så att han liksom ska kunna höra På vilket håll hon är Så att han liksom kan säga till henne Spring höger, spring vänster, spring höger Så att hon till slut kan släppa ner Pistolen genom något litet rör Eller någonting Och den, den största gåtan i det här Är ju varför du vet det här Innan du har sett filmen Jag tror det står i movie scene Faktiskt Um, <laughs> Victor Viktor går in och knarkar så mycket jävla tikenmaterial ja, som Ja men alltså, det, det, är det, här, det är det här som är problemet med dig Viktor du, du kan ju redan filmerna innan du ser dem. Ja, men nu är det just den scenen jag pratar om. Eh. Ja, men, du, du, mm, du... men så här är det ju med nästan alla filmer. Ja, ja kanske. Det var som liksom vi pratade om i Amazing Spider-Man du visste liksom många scener visste du precis vad som skulle hända. Vad ja, fan Vad ja. <laughs> <laughs> <laughs> kommer dö? Hur fan visste du det? <laughs> Naja, alltså, ja, det, det kan väl ligga någonting i det där Absolut men, äm, ja, det, det, då I så fall var det nyttigt Nu med Venedig filmfestival då, När jag fick lite filmer som inte ens har fått en trailer Eller postade bilder eller någonting äm, mm. men, oh, vilket, vilket humble brag Det jag tänker med det är bara att Även om jag såg de filmerna nu Och hade sån känsla med många filmer Att jag verkligen inte visste någonting äm, Så är det inte Ingen annorlunda känsla ändå Alltså, det är klart, alltså jag, jag kan ju inte veta Vad jag hade tyckt om filmerna Om jag, ist om jag istället hade sett dem liksom När de kom i Sverige Och sett trailers och posters och bilder Och eh, recensioner och allting Om de här filmerna innan jag såg dem Men jag vet inte, jag är ju sån som Men i, i min tidbit så kommer jag Prata lite om det här faktiskt. Ja, gör det, gör det Då kan du köra över till den Om inte Patrick hade något mer nu och Nej, det, det var väl det som jag hade ja. Vi får se om, om Brian Mills lyckas slå sig Så det, det är bara det är alltså bara alla viktors där ute som vet att han heter Brian Mills. Resten Brian är Mills is back. Ja. Vi går vidare till Rasmus Folkmär. Vad har du att prata om? Ja, tack, tack, tack. <skratt> uh, jo, jag <skratt> vet nu uh, vilken film som är den bästa filmen som gjorts i världshistorien någonsin. Åh oh, fy fan vad roligt. Det här är riktigt kul faktiskt Rasmus. Mm. Uh, jag uh, har sett en sen tidigare Ni har också sett en Och oh. uh, uh, ni, ni alla, alla led, Ledtråda nu då ledtråda. Alla. Uh, Nej Jo men nej. Säg, det, säg det inte rakt ut Ledtråda så får vi gissa ja. vilken det är Ja okej, okay. ni, ja. gillar, ni gillar den alla ja. Och uh, den kom uh, Förra året Drive Ja! ja. <laughs> Drive det, är det, den det är bästa är dock, filmen Det är, det det är den, det. den bästa det är den bästa filmen som någonsin gjorts. Jag, jag, shit, såg alltså. om, jag såg om den igår ja. och jag såg om den tidigare veckan. Och jag har aldrig sett en bättre film. Jag kan, jag, kan inte säga att är, jag kan inte säga att det är den bästa filmen som någonsin har gjorts. Men är det är det din favoritfilm film, Det är den bästa filmen som jag har sett. Mm. Och ja, det är min favoritfilm. Men då yes, att det är då, samma då är det film. film. Ja, det, ja, ja, ja. Det då, Alltså, det, alltså, även om inte jag... Jag har ju fyra av fem på Drive. och jag, ty jag tycker Drive är jätte, jättebra. Men jag tycker absolut inte att den är felfri eller så där Eller i, ens i närheten av... Alltså ens förra årets bästa film eller sådär. Men jag tycker det är jätteroligt. Alltså, för jag vet det verkligen känslan är, alltså, när jag uppt alltså, upptäckte det att det Blood som min nya favoritfilm, om man säger. Det är ju så jävla magiskt är det, när det händer. Men eh, det, och det och man, är ju hundra gånger bättre än Drive. Och man även, man, även att jag har en femma på Drive, liksom. Är, är, alltså... Det jag känner är att då, ja, liksom världen vänts om på något vis. Ja, jag älskar dig att hitta nya favoritfilmer. Eh, och Så det är jättekul, Lars-Muss, verkligen. Ja, och det är mm. eh, och eh, tack. Jag tänkte berätta liksom lite. Jag vet att du, Patrik, du, du såg om den också tidigare i veckan? Eh, ja, men... förra helgen tror jag, var. jag ska... Ja, för då, då höjde du den från en 4 till en 5, va? Yes, det mm. jag har känt länge, alltså Victor och jag såg den under Stockholms filmfestival förra året ja. så det är ju nästan ett år sedan jag såg den första gången mm. och jag har liksom känt med tiden att liksom, fan jag måste se om den här för det känns som en film som liksom verkligen kommer eller liksom, det andra titeln så kommer man känna bara, mm! och precis så blev <laughs> det jag tycker att den, den är fantastiskt bra och den delar eller efter Shame så är det förra årets bästa film jag okay, tycker den, den är helt fantastisk visuellt och ja, Ryan Gosling tycker jag är otroligt. Jag alltså håller med om både det visuella och Ryan Gosling så alltså det som jag som vi snackade om i vårt vi hade ju ett drive avsnitt och det var ju det som drog ner för mig. Det var ju Ron Perlman liksom och även Albert Brooks också på på Fine sätt. Ass Pussy -mobil ja exakt. De, de, känns som de kommer från en annan film och det, alltså det står jag fast för jag, jag förstår inte, alltså jag, jag ser inte hur jag ska kunna ändra åsikt om det även om jag ser om filmen. Alltså, jag tror inte det. men har, har, du, har du, sett om den sen vi såg den? nej, inte. gör det. för jag hade ja, inte lika absolut. mycket problem med de två karaktärerna. Okej, okay, eh, för, för alltså anledningen till att driver ser bra. Och det var det här, jag skulle liksom knyta över till din, eh, eller till mm. din tillbit egentligen Patrik, eh, och det vi pratade om med Victor. Att eh, jag hade inte sett den. Jag hade inte sett någonting från filmen innan jag satt mig i salongen och faktiskt såg hela filmen. Och eh, då blev det en så jävla shocker hur den filmen bara vände i mitten. Jag hade verkligen ja. ingen aning om att, att den skulle bli supervåldsam och. Eh, så jävla seriös Som den, som den blev mm. Första halvan av filmen är liksom en sån här Någon sorts romantisk Superromantisk verkligen ja. Kärlekshistoria mellan en, en rätt lågmäld Snubbe som kör bilar Och, och en rätt lågmäld tjej Ja och en rätt uh, lågmäld tjej som, och, som har en son liksom, som är Lite ja. såhär smågullig är det mycket, är hur, mycket är det bara, hur mycket är det som berättas Bara genom deras blickar Ja. ja, ja, precis. Ja. Och det är det som är så himla fantastiskt att. Eh, alltså det är en så jävla stämning i filmen hela tiden. Och så här, det är spänning i dialogen hela tiden, på grund av allas tystnad. Ja. Och det är ja. det som är så jävla coolt. Det, och det, det, alltså det, för mig är ett helt nytt sätt att berätta någonting och som är så sjukt fantastiskt. Och jag älskar att, man, att de visade det sättet för mig. Liksom. Ja. Eh, och sen så bara en sån sak som det rosa typsnittet som, som filmmixen använder på movie scene loggan uh, det här typsnittet med Drive, liksom rosa typsnittet som, det är så jävla snyggt liksom. tillsammans med den här musiken alltså det blir en stämning uh. som är så härlig alltså, det, är, det, är, det, är, det, är, det är verkligen killer stämning alltså, det är, det jag, är, jag, är, älskar, jag älskar att vara i filmen jag har aldrig, aldrig älskat att vara med i en film än i Drive mm. uh, och sen så är det ju så sjukt Kul liksom att den vågar eh, Ta Flera steg längre än de flesta filmerna När det kommer till liksom, actionfilmer Idag Att ja. den eh, är våldsam Och Det är så, så jävla jä underbart, våldsam, liksom, det är så underbart att höra Niklas Winning Riffen prata om filmen När han bara I just wanted to make a movie about a getaway driver And I met Ryan Gosling Alltså, alltså han är så Det låter som att han, han har verkligen inga Alltså det låter som att han, är, att han bara leker egentligen Men sen så <laughs> gör han något som är så man fattar inte att han kan ligga bakom det liksom, på något vis. Det är, ja, det, det är, det är högre än så. Alltså, han det är, är inte verkligen... svårt att ligga bakom det när det är en remake. Liksom. <laughs> Just det. Driver. Mm. Om ni återgår till något. Det, det, ja. det låter inte som han hade någon aspiration. Liksom. Men ändå så Nej, känns alltså, som ändå det som att ligger blir... så jävla mycket hjärta bakom. Ja visst. Mm. Alltså, det, är så, det är så mycket mer än en Getaway Driver-film. alltså verkligen det, mm, det, det är ju inte det transport. Liksom, utan det är ju, han, han gör ju verkligen... Jag tar ju verkligen Getaway Driver filmen och dekonstruerar den och sen sätter ihop den igen liksom och alltså, att det är, jag, alltså jag tycker att den är fantastisk också men som sagt inte alls felfri eller så tycker jag att den är det, alltså. Det, det, alltså det nästan absolut bästa med filmen är musiken tycker ja, jag för det tycker för jag också. de har valt, valt ett helt genial, en helt genialisk Spotify playlist till den här filmen <laughs> ja, för att ja. man lugnt säga. Ja, sen vill alltså, jag också lyfta fram skåret äh, av Cliff äh, Martinez, Cliff Martinez mm. som jag... Upp, alltså, när jag hade sett den första gången så tänkte jag inte så mycket på det, men nu när jag ser om den, jag tycker det är en fantastiskt bra skår av honom också. Ja, visst, äh, han gör ett komplement till äh, soundtracket. Liksom. Men det, det, alltså, soundtracket, det finns en scen till exempel i filmen när äh, Ryan Gosling, äh, som då är en namnlös karaktär som man, ja, refererar bara till honom som Ryan Gosling, men... Ja. Äh, han, han sitter och är lite så här små och ledsen. Och det är en fest i lägenheten bredvid. Och då spelas Under Your Spell. Ja, Men man, man, hör, man, man hör inte orden. För att det är bara så här basen från låten. Mm. Mm. Uh, och Fast man vet att det är den låten. Och man vet vad de sjunger. Så texten hamnar i tittarens huvud. Och inte... Om man alltså, jag antar att det är... Antingen har man hört... Alltså om man har hört... Uh, låten innan eller sett filmen. Whatever. Nej, men alltså man, äh, hör, man hör ju låten, man får ju höra låten också. också för. I, när mm. de är inne i lägenheten, när, man ser, när de zoomar in på Carrie Mulligan, när han liksom. Han, han skålar ju först och säger typ jag ska bli en bättre farsa alltså Oscar Isaacs karaktär. Och Sen ja. så därifrån. Sen går, ju låten, sen går, sen går ju låten igång Och så zoomar de in på Carrie Mulligan Och då spelas ju låten helt klart Tydligt ja. precis, sen, men inte ingen... sen går de ut för, utanför lägenheten Och då, det är då man hör det så här dovt Så man har ju liksom hört det innan Det är ju det, som har fortsatt spelas ah, Fast uh, dovt in i lägenheten Ja precis, men då, då har man ju liksom hört Man har hört låten en gång Och sen så får man höra det här dova Så att, så att då, då är ju repliken Eller textraderna från låten I tittarens huvud ja. när I keep, I, you keep me under your spell liksom. och den låten äh. är ju helt magisk också så att... Precis. och man vet ju hur Ryan Gosling det. känner när han sitter där och ja. det är det som är så jävla magiskt det är så, det är så snyggt och jag bara älskar den jag älskar den och det var min tidbit att avslöja att jag, <laughs> att jag anser att Nä, det är, är, den det är den en totalt mässlig film du kommer ut du kommer ut ur kom Gary ja <laughs> Ja. ja, trevligt att höra Rasmus uh, Yes Ska vi gå vidare till Hannes Kinder? Ja, det har varit väldigt mycket positivt nu med Drive Så vi tänkte, vi kör lite hat nu, eller? Ja, uh, go for <laughs> så... it Jag är sugen på lite hat också, kom igen, kör Ja, det blir jätte mycket hat nu J.J. Abrams, denna fantastiska man Har ju producerat en tv-serie som heter Revolution yeah. Som på pappret låter ju fullkomligt fantastisk En postapokalyptisk tv-serie Sett 15 år i framtiden Liksom Det är typ medeltid fasten i Liksom postar på klipp Alltså oh. e Alltså elektriciteten Och försvinner från världen Precis eller Och det är liksom det, det blir liksom Man går tillbaka till medeltiden nästan mm. Mm. Elektrici mm. Elektriciteten bara försvinner alltså Det är ju, det är ju inte ja. konstigt alls det är Nej, ju nej helt Men lyssna det, det låter ju fantastiskt I alla fall För mig är det Låter det, Jag älskar ju posta på klipp Och allting Så det ja. här var att, Givet att jag skulle se Och John Favreau har ju Regisserat piloten Han är ju regisserat Iron Man Som är en av de bästa supergästefilmer Någonsin också Yes. Och is an alien. Mm. <laughs> ja. I alla fall för, första, första avsnittet Kom förra veckan tror jag var Och andra nu den här veckan Så jag har sett båda båda avsnitten Och det här är en plain 100% nästan rip off på en av de mest Underskattade och bästa filmerna någonsin <laughs> The Postman <laughs> Som Hannes I något avsnitt för er som har följt med hela vägen Har snackat om eh, tidigare The Postman um, Ja. Okej, jag har en liten lista på grejer. Ja, men först kan man ju säga... TV-serien handlar ju om att strömmen... Det börjar med att en pappa kommer hem till sitt hus och säger typ... Packa väskorna, vi måste, vi måste flytta från staden. Och hon bara... Mm, det händer nu så elen kommer försvinna. Mm. Så man fattar i alla fall att den här pappan, den här karaktären har någonting... Han vet vad som händer i alla fall, varför den kommer sängas av. Ja. Men... 10 minuter in i tv-serien så dör den här karaktären. Det är ingen spoiler för det här är liksom anslaget av hela serien. Så det är liksom, serien ska handla om hur hans barn ska hitta hans brorsa och lösa varför strömmen är borta. Men, och då, då finns det liksom en strömbrytare som någon har råkat kliva på? Eller? <här> det, är det, det är det man inte vet, men man vet att någonting har hänt och att de ska försöka få tillbaka internet. Och... internet alltså... Nej, ja internet och el och allt bit ja. alltså, alltså, här... alltså det roliga Alltså det roliga med allt det här är att De kan ju bara sätta sig och trampa Cykla, alltså göra en egen generator alltså. Det går inte för, för mobiltelefoner Då batterier då, Alltså sådana om, typ, om någon drar en strömbrytare så borde ändå bilen köra Så länge den har batteri, eller hur? Ja det är, det är som att de har släppt en EVP över hela världen Ja eller det det i, En pinch, ja. en pinch Ja, men i alla fall och Så all el slutar fungera? El slutar alltså, fungera. Det är inga, inga, inga batterier, ingenting funkar. Det ingenting. Funkar, in, funkar inte att generera... Eh, elektricitet. elektricitet. Det precis som är War of the Worlds. Ja, um, i princip. Och så i alla fall så får man följa hur de har hur de lever liksom 15 år efter. Och... Eh, en karaktär som heter Monroe har... alltså Alla jäkla stater har alltid blivit så här krig, inbördeskrig. Så... Det är en, en snubbe som heter Monroe Som har startat liksom The Monroe Republic Liksom Han är nu är det nog bara viktigt Som har sett The Postman med, tror jag. Ja. Han har startat Sin egen liksom Sin egen armé Liksom Sitt egna lilla styre Och Hans lagar Man får inte ha vapen Man får inte ha någonting Först Och främst Det är någonting Som kan vara i många filmer Likt The Postman Men De har så. här. Det, märken på armarna om man blir fångad tagen och ska göra i den här armén. De åt M i postman en åtta. Det är bara någonting. Det andra är att det är totalt olagligt att bära eller visa upp den amerikanska flaggan och då, då blir man mördad. Straight out of the postman. Alltså det är så, alltså, det är så jävla hamnade sig på gränsen till så samma brotten. Ja och så här de man slavar och ja Men det är, det är helt enkelt en rip-off of Alltså, <laughs> revolution Och sen ja. några andra grejer det är, De försöker göra liksom, De försöker göra den här lite medeltida Att de slåss med svärd istället för skjutvapen Men Monros, De berättar tidigt att Monroe Republican har fångat in Alla, alla typ gevär och vapen ja. I USA För de som inte är Monroes Får inte använda skjutvapen och man får se liksom hur de bara packar på värsta lådorna med typ så här maskingans och grejer. Men ändå går de här Monroe jävla typ soldaterna runt med flintlockgivär och laddar runt med krut. Men vart fan får man tag på fungerade flintlockgivär från typ 1700-talet? Men inte en jävla rostig AK-47, det är Ja det är skönt Ja det Men, är det det här... de grejerna som håller vet du. Ja. ja så det, det blir alltså jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan ju bara, bara föreställa mig Pitchmötet här, alltså John Favreau Och J.J. Abrams bara ja, Tidernas största mästerverk The Postman, hur ska vi nu Diskret eh, Alltså göra en rip-off på det här liksom Utan att vara för tydliga Har jag fel i att Estetiken liksom? känns lite Hunger Games Ja det har du inte Alltså det är ju en Huvudpersonen är en ung tjej som springer ut med typ en pilbåge. Så jag har rätt eller fel. Ja, alltså, det du har, är... du har rätt mycket rätt. Ja, för, för jag såg någon tv spott på mm. när jag var på, i ett hotellrum i New York. Ja, nu, så... <skratt> <skratt> ja, men liksom, alltså det känns. Det här är ju liksom en stor satsning. Men det är så sjukt för att liksom. Jag, in, inte för att låt som men skulle kunna skriva bättre dialog. Till den här serien hundra gånger om. Alltså, det är så. Det är så här: fan, man har sett det så många gånger förut. Det är så jävla dåligt. Och det är så rent. Den här serien utspelar sig 15 år efter liksom en katastrof. Nu skyskaper är täckta av jävla djungel-typ. Men så går de runt med typ en helt nytt typ acdc ACDC-t-shirt och Helt blandat. Men alltså, är det inte Fox? Är det inte Fox? Uh, jag tror det är ABC, jag har faktiskt ingen aning. Okej, okay. mm, för det känns väldigt fox Terra Nova ish tycker jag. Ja, men ja, hur, hur, som helst, hur som helst kommer jag inte se den här serien, alltså, om jag ens får betalt för den. Alltså, jag Nej. vet inte, men jag är inte sugen. Problemet. Jag ser att en av creatorsarna, eller det är bara han som står som creator här på IMDB, mm. är Eric Kripke. Ja, oh. Kripke. Och, Kripke. och han, han, han är ju också creator till den härliga serien Supernatural. Oh. Som jag tror det är bara är jag som har sett här. Ja, oh, men det är en serie som jag tycker om väldigt mycket. Ja, ah, blir sin lite sin revolution att, för det från andra gången. Ja, eller tveksamt. Det ah. låter <laughs> som, som att det här är en ny Terranova på något sätt. Ja, det är ju Men liksom allt är så rent och kläder. Alltså, om man ska göra en posta på alltså film, det ska vara liksom... Skitigt! Alltså, kläderna ska vara trasiga, det ska bara vara missär. Alltså... Nu har nog ingen av er sett in i filmen Steakland som är en postapokalyptisk vampyrfilm från typ 2009. Nej. Men, men den nej. filmen. Verkligen. <laughs> den filmen är jävligt, jävligt bra tycker jag. Jag har en stark fri på den. Men den, vad den filmen gör med postapolyptisk, att den känns så rå. Den känns liksom Winters Bone-möt Det ska vara liksom. Ja, Win Winters Bone skulle kunna vara postpolyptisk. Ja, men liksom så att skratsiga människor sitter med sin shotgun på sin trass och vänta på lite, att det ska vara Lite The Road kanske. Ja, men det är lite... Alltså The Road, det ska vara här, skitigt. Och det här är så rent. Och det är så här... Man bara kollar ut över till... Så glansigt då. Alltså, ja, allt bara, och de bara... Det är inget farligt. De kan gå runt... Typ en ung tjej kan gå runt med sin lilla pilbåge och bara traska. Och så kommer någon med en kille lika gammal och så blir typ så här Och det är inte farligt överallt. Och det är så här... Låser fast i den här... <laughs> alltså, vi, sk sjukt. vi skippar man, den helt enkelt. Man, man, man, man, vill, man vill ju ha det här påstå på apokalyptiska som är lite som spelet Fallout. Eh, ja, Fallout, ja. Att, eh, att det Att allting bara är förstört. Precis. Och, eh, och det, allting är dekadent och... Eh... Men det har de inte lyckats med här. Och den Nej. sista saken... Måste... Men det kanske inte heller var deras vision. Så liksom... Nej, men det känns... Och en snubben job har jobbat för Google. Han säger så och glasögon och snörd. Och bara, why do you carry an iPhone? It's the only thing I have my, my children on. så här, typ bara, Hennes dröm att få igång hennes iPhone så att hon ska ha... Vadå, <laughs> är, no. är det en karaktär i, ah, han i jobbat, Revolution? Han, han har jobbat, so, för, jobbat för Google. Han har jobbat för Google för 15 år sedan. <laughs> och och han, han säger det här i serien så här yeah, ah. I used to work for Google I used to work for Google. Och hon bara tycker, what's that? Ah, och det ja. låter ju helt stört. En <laughs> iPhone är med, why do you carry an iPhone? About, is, I my Android <laughs> is much better. <laughs> ja Nej, men den sista saken jag måste ta upp, det är att ledaren Monroe, problemet med ledaren i The Road till exempel spelas leden av Will Patton som spelar en sjukt bra tycker jag i alla fall. Han spelar liksom, han känns skrämmande. Liksom, om någon inte lyder han så bara hugger av huvudet med jävla sabel. Men i den här då, så är ledarens hantlanger som är liksom on the field hundra gånger läskigare och bättre. Det är nästan så att jag ibland trodde att hantlangaren var ledaren folk var rädda för istället för... Jag ser att uh, Giancarlo Esposito är med Ja Från det Breaking Bad Jag har sett att han har pushat för Revolution på Twitter <laughs> <Okay>. Revolution <laughs> premieres, watch Revolution och så vidare mm. Det är totalt värdelöst rip off på en av de bästa filmerna någonsin The Postman okay. som ni kan ta och se Oh. Ni behöver ja. inte gå in på IMDb och kolla dess betyg <laughs> Nej, bara, <laughs> bara se den Prata inte med någon Sök <laughs> inte på Google, bara se den Ja, Men du gillade ja. ju din postman, Victor Nej, det gjorde jag fan De De två på den, det är fan godkänt <laughs> Jag ska definitivt kolla in den Ska du se på postman? Ja 100, 100, 100, 177 minuter lång ja. Den är så jävla grim Ja Ja. Men se inte Revolution, det är en fucking sörja. Okay. Då vet vi det ja. men, Victor, är men ja, Jajamensan, då kör, kör jag min då först, först vill jag bara, bara komma in i tv-serietänket här nu Så jag vill bara säga till alla att Boardwalk Empire, tredje säsongen är nu igång Bara se den här serien, för den är fantastisk alltså Det är... Eh, alltså fem av 5 kvalitet i tv-serieform för mig Alltså svårt att komma in i Bordeå och Kemp Säsong 1, säsong 2 Alltså säsong 2 är Jag vet inte, det är bland det bästa som har gjort i tv serieväg någonsin Och de, jag har sett de två första avsnitten på säsong 3 Och de är superstarka de också Så bara lyd mitt råd och se den här serien Verkligen, den är helt magisk mm. Men vad sa du, vad sa du Rasmus, du har svårt att komma in i den Alltså du kom in i sång två jag har försökt några gånger okay. men, jag blev lite sugen när jag ja, förl förlåt för det här men nej, det var i New York. Ja. <laughs> Och sågs så här en stor jävla billboard med eh, vad fan vad, det var du du skrev ett citat på Twitter idag det var det jag kommer inte Ja så you can't be half a gangster. Oh, you can't be här för gangster, det stod ja. det Och så var det bara typ en bild på en hatt ja. Och det, det var sjukt skjuter Och så ja, såg jag typ två avsnitt Av säsong två och la ner skiten det är, så, alltså, det är sån otroligt Quotable serie också verkligen det, Citaten bara haglar ner från skion så alltså, verkligen, det, det är så här riktigt Och jag älskar bara gangsterkänslan I de här filmerna, alltså det är ju det är USA liksom 1920-tal um, Alltså ah, jag vet inte vad jag ska säga jag Bara se den, den är helt, den är mestlig Så, Men det är inte min tidbit uh, Utan det jag tänkte prata om är en dokumentär Som jag såg för någon vecka sedan uh, Som heter TT 3D Closer to the Edge uh, Och det e är en TT <laughs> 3D Just det <laughs> det, det, är en, det är en motorcykeldokumentär Den handlar om alltså TT står för Tourist Trophy Och det är en jättekänd Alltså motorcykeltävling Som hålls i, På Isle of, Isle of Man I Skottland, Skottland va? På en ö som heter Isle of Man Och det är alltså Ett av de äldsta motorcykelracern Där det, alltså, det är inte bana Utan det är liksom landsväg De kör på så det är alltså helt vanliga smala vägar. Och där murar, hus, träd, lyktstolpar, staket, allting sånt är liksom kvar. De har inga begränsningar, ingenting. Utan det är liksom vanlig landsväg de kör på som de bara har spärrat av. Alltså folk får inte gå där utan de bara spärrar av det. Och sen kör de ett race där eh, som håller på typ, jag håller på i en vecka tror jag. Hela TT-grejen och så är det massa olika klasser och så här. Så det hålls flera race men de kör liksom en vecka då per år eh, Och de här Alltså de snubbarna som kör Det här racet Alltså de håller de, Alltså de som är bäst De snittar typ 200 km i timmen Alltså det, och då är snitthastigheten På hela banan Alltså man, man, kan, man kan inte fatta det alltså det, De är helt vri, sjuka i huvudet Alltså är de Hur snabbt kör de? 200 km i timmen snitt Ja. Men det är ju så jag köra. Det är, kör, liksom. ja, just, det är typ alltså en trymmad moppe Ja då, då snackar vi alltså Som sagt smal landsväg Med skarpa kurvor alltså Skarpa kurvor det är, fan sjukt. Är, det, det, är det många som dör eller? Rejset har, har hållit på i hundra alltså, år Ungefär hundra år Och det håller på, alltså de kör ju då Som sagt en vecka per år med massa ja, race, la, Lawrence stod väl i alla fall i det där Ja, det hör, vet jag hör, inte, ja, det var ju vanlig vanlig ja, vanlig var ja, men, ja. Eh, men i alla fall Och under de här hundra åren som tävlingen har hållits Så är det 240 pers eller något som har dött tror jag Shit, Så det, det är alltså 2,4 i snitt per år som ja, dör Det är sjukt ja, Och då snackar vi de som dör Sen om man skulle räkna de som hamnar i rullstol <laughs> Och är förlamade från nacken, alltså Shit. neråt det är hur många som helst, alltså det är, det är Helt sjukt är det Varför har de på med det här? Ja det är det som är de frågan, och det, det är det de försöker utforska också i den här filmen Och då får, då får man följa dels En kille som heter Vad fan han heter, Guy Martin heter han Som är alltså Hur skön som helst Hur skön som helst Han är verkligen helt galen, han säger rakt ut så här Att jag vill inte skaffa barn Och fru och sådär för att jag kan ju dö liksom. Jag kan ju dö varje år så att jag vill inte ha de kopplingarna Utan jag håller mig för mig själv liksom Och han håller på På, på fritiden så mäckar han med motorcyklar så, så Han är en sån snubbe Han ser ut som Wolverine Har massiva polisonger på sidorna Och ja, alltså, Otroligt skön prick Och honom får man följa <skratt> ordets prick ja, och, och honom får man följa då Genom det här racet. Och han, alltså för att han har aldrig vunnit någon Tourist Trophy. Och så vill han då göra det. Det här är 2010. De filmade det här tror jag. Eh, och eh, och han vill då. Hans mål är att vinna Tourist Trophy. Och då får man följa honom. Och lite andra snubbar. Det är någon som, som heter John McGinnis också tror jag. Som har vunnit fem. Eller någonting tror jag. Eh, som de också följer. Så det, alltså vill man ha en dokumentär. Som hanterar både livet. Alltså. Alltså. Lyckan av att leva samtidigt som alltså, ens rädsla för döden Alltså en dokumentär som verkligen ställer de två elementen mot varandra Och ger dig en sån fruktansvärd adrenalinkick Då ska man se eh, TT3D Close to Death. Och, och jag twittrade efteråt och sa att Det här är en sån film som, som skulle kunna leda till min död Alltså till andra tittarens död För att man blir bara sugen på att göra såna här grejer så, ähm, så att ja, det verkligen det det, är, det låter ju ju bara man? ja alltså, jag men alltså verkligen se den och sen sen återkommer liksom här, vilka känslor ni har även om man är så här att ja det är liksom kanske en på tio att jag dör eller någonting men äh, alltså just om jag vinner det här så är det liksom det största i livet. Ähm. och grejen är att det är ju folk som dör även under det här året som de filmar då 2010 då dog ju också folk precis som vanligt. Och, och då intervjuar och, in ja, och då intervjuar de ju andra och alla är liksom så såhär ah, but he, loved, he, he, did what, he did what he loved to do liksom. han gjorde vad han älskade när han dog så att eh, vi sörjer inte liksom utan vi, fi alltså, vi firar honom mer den känslan och det är ju ja. rätt egentligen, det är ju så alltså... mm. och sen får man se också, de filmar lite de har ju liksom en läktare för alla fruar typ det är ju som krig är det ju när de, när de åker iväg, alla fruar liksom håller varandra i händerna och så här och ja det är, Och så vilka krascher man får se alltså. Vilka krascher Det är något fruktansvärt alltså Så att jag rekommenderar den här dokumentären varmt Jag älskar den alltså, och, ja. tycker, man, alltså tycker man om man har någon form av motorcykel Slash racing Slash extremsports intresse Sen tidigare Så kommer man vara helt såld på det här alltså. Men det största frågetecknet jag har Varför har man med TT3D I titeln varför, varför döpte man inte att det inte bara till Closer to the Edge? Jag vet inte. Alltså, TT, den, egentligen heter den TT Closer to the Edge. Men de har ju satt 3D för att det, är ju, det var ju. Alltså de filmar ju hela dokumentären i 3D. Så att det var ju en stor grej när den kom ut att man kunde se den i 3D. Och liksom, de har ju så här motorcykelkameror och det lär ju vara rätt fett att se det i 3D. Um, så att de har ju, alltså hela den grejen försökte de ju sälja. Så då lade de till 3D också i titeln. Um, så att men jag håller med, det hade varit snyggare att vara Closer to the Edge men ja. Eh, ja Posten är jävligt snygg Ja, det. posten är ruggigt snygg Och det är Guy Martin som är med där på posten och, ja. och sen är det så roligt också Det finns, alltså mot slutet på dokumentären Så pratar de med sådana som Som kraschade men inte dog I Alltså i, um, i 2010 års race då Och då snackar de med dem och intervjuar dem Och då är alla liksom så här att This won't stop me, alltså nästa år är jag tillbaka Och ändå ligger de där, en kille hade brutit Ryggen på tre ställen tror jag Eh, båda benen brutna, eh, eh, alltså, typ hälften av alla reben brutna eller med sprickor i, och alltså han bara liksom, this won't stop me, this won't stop me, alltså, gud visar att jag lever, typ, nästa år är jag tillbaka på TT igen, alltså, de är ju, alltså, vilka vill och det, är? alltså, verkligen, jag... Jag kan inte... det hade varit, hade varit kul om det var en dokumentär om TT nyhetsbyråns <laughs> <Stockholm. laughs> Ja, verkligen. <laughs> closer closer to today. The the closer to the edge. Precis. Nej, men alltså det är, det är verkligen en intressant inblick i de här snubbarnas liv. Alltså, det måste, man måste ju vara en speciell person. Alltså. Och Guy Martin han sammanfattade det jävligt bra. Han säger så, här. Eh, vet fan vad han sa nu. Some guys like going to the pub. Some guys like shagging. I don't like shagging, I mean, I don't mind it, but I, I, I'm not into it, säger han. <laughs> uh, I just like to work on my motorbikes. Alltså, det är, hans, det är hans filosofi, liksom, att vissa människor, alltså, människor tickar, liksom, människor fortsätter leva för olika saker. Och de här som kör TT, de lever ju verkligen för sin, sin, sitt motorcykelintresse. Så, um, ja jag rekommenderar den till alla, men särskilt om man är lite intresserad av motorcyklar Alltså du skriver upp en bild där att du är liksom verkligen hardcore Nej, det är ju inte. Du är ju den största fegisen som finns. Ja, just det. Det är ju inte Det är för fan på att fallskärm så shit. Chef Nej, men alltså jag tror inte jag skulle fixa och köra TT det tror jag inte. man vet ju det, när de sätter sig på motorcykeln då vet de att jag kanske inte överlever det här. Jag kanske är, dö är död innan jag kommer till mållinjen Och det, alltså det, de, de intervjuar ju folk och de säger ju det. Alltså de har inget problem med det. De säger bara att ja oh, jag kanske inte överlever. Och han, John McGinnis som hade vunnit eh, som har vunnit fem titlar. Eh, han, varje gång innan han åker iväg till Isle of Man då för att köra TT. Så klipper han gräset, städar huset och sådär. Ifall han skulle dö liksom. Så att allting är i sin ordning om han skulle dö. Så, alltså sådana snubbar är det De vet verkligen att De verkligen är on the edge Så att det är en verkligen en passande titel Så, men Nog om det är nu, se den bara Den är fantastisk, verkligen En otrolig adrenalinkick Och verkligen, även om det låter väldigt hemskt Och sådär, så är det en film som gör Att man känner att shit jag lever Och jag vill ta vara på dagen Och ja, allting sånt där Så behöver man en sån kick så är det här rätt film alltså. Har någon annan här sett det förresten? Nej, det tror, jag, jag, tror jag... jag hade framgått om, <laughs> ja, <okay. laughs> under diskussionen. <laughs> ja. Jag tänker absolut att se den nu. Jag gör det. Ja, jag gör det. Ja. God, ja. Jag vill... Men du ska se Senna först, Rasmus. För den har du fått av mig till, till, till, till och med. Då har har du inte stund. sett den? Du har den i format. Ändå har du inte sett den. Ja, nej, jag har lite dåligt samvet. Sena är en fantastisk sak. Ja, Sena är, sen är ändå bättre, tycker jag. Men 3 OK av 5. <laughs> Sena är 5 av 5. Är det världens bästa dokumentär genom tiderna? Ja, faktiskt. Nu... Ja ja, men vi det var min tidbit. Let's move on. Yes. <laughs> Avbryter vrid <laughs> jag ska varandras påhå eller avor eller <laughs> vad ja. man ja. Ja. Ja. jag tänkte vi tar en liten paus och går vi in och snackar politiska thrillers sen. Yes. Vi måste kissa. Do it. Och vi ska ta och snacka politiska thrillers Och anledningen till att vi pratar om det är att vi faktiskt har fått en request från en av våra lyssnare Fast det var ganska länge sedan vi fick den requesten Och jag vet inte riktigt vem det var För jag orkar inte gå tillbaka så långt i kommentarerna och leta upp det det, det, var, det var jag, Patrik, som skapade en användare ja, okay. Bara för att vi skulle prata politiska thrillers Ja, det skulle inte förvåna mig Men den personen, Hen, ville alltså att vi skulle pr prata om politiska thrillers så jag tänkte börja med att fråga er vad, Hur definierar ni politiska thrillers? Vad är det första ni tänker på? Alltså jag, jag tänker mycket så här konspirationshistorier ja. Att det är liksom så här, något fuffen som pågår i så här, de politiska korridorerna ja, Och så är det någon så här, lägre stående individ Som liksom börjar nysta i något sorts mysterium Som kan liksom hota en person eller liksom Det jag, det jag en, känner direkt när du säger det, det är ju att det här är en, en väldigt vanlig mall liksom för politiska mm. thrillers Men precis. att, men att det, ändå, det ändå finns otroligt mycket mer Ja, jag, jag, jag tycker ändå En politisk thriller kan vara en thriller Som är Någonstans här samhällskritisk precis Och på ja. det sättet blir men konspirationshistorien Är ju mer kanske en, en extra Subplot, eller, eller sub subgenre mm. till, ja. eller till alltså politiker. Så länge det är en thriller Och alltså, den jävla egentligen. politiker med i filmen Egentligen alltså det, det, är så, det är väldigt intressant det här Patrik säger För att alltså, jag menar, nämn en politisk thriller som inte har det här Alltså just konspirationselementet, jag vet inte det är, De allra flesta har ju det jo, ehm, fast, fast i och för sig, om man tar till exempel förra årets Tinker Tailor Soldier Spy Alltså det är mm. inte en konspiration egentligen det är det väl? Jo, det är det i och för sig ehm, Du har ju en mullvad då i hela tiden Ja, jag vet, kanske. det är en, ja, en mullvad, ja, i och för sig, i och för sig. Det, det, ju... det ses väl ändå som en sådan konspiration ja fast, fast det är ändå två olika sidor det är inte så att alltså, när jag... eller det, det är väl ja det är väl whodunit, ja så. precis det är mer så alltså, förstår ni vad jag menar det, det är inte ändå inte en sån här liksom all the president's men Watergate grej när det är ens egen nation liksom, som man, man granskar utan här är det liksom ändå två det är, det är mer liksom en krigspolitisk thriller om man säger Tinker till eller så so du spioner ni förstår vad jag menar Uh -huh. Att det är spioneri mot varandra Men alltså det, är inte, det är ändå inte konspiration Så är det inte Det, det är ju mer att alltså det, är, det är bara, bara mulvaden i så fall Som är liksom själva konspirationen Men det är ändå inte så att, för att, för att det är Regeringarna på vardera sida Är ju inte involverade i det annars ja, men alltså, Hela grejen med sig dubbelagenter Är väl liksom konspirationer Eller? Ja fast vad är en konspiration egentligen? Alltså, det, det krävs ju... Ja. För mig krävs det mycket folk, liksom. Ja, <laughs> fast. Det behöver väl inte göra riktigt, tycker jag. Eller? Nej, alltså, nej, men alltså, det, det jag menar... Det... En konspiration är väl någonting... Så, alltså, eh, en... Alltså, hur ska man definiera det? Alltså, det är någonting som ska se... Det, det, ja, men det, ska, det ska se ut som att... Det ska se ut att vara någonting annat än vad det är. Ja, precis. Någon för någon annan bakom ljuset. Liksom, ja, så är det Ja. Och det, ja, då är det liksom en karaktär Eller ja, okej okay. jag, jag, jag ger mig, tycker till Så so det är också konspiration Alltså det, den går också in där under Men någon, något annat exempel då Alltså på film äh... som inte är så Alltså jag, jag, ska, jag skulle ändå vilja, jag vet inte om det är en trill Frost eller, men... Nixon, Frost Nixon Alltså där har ju konspiration kons, konspira... ja, Förlåt, förlåt alltså, så att jag blir Men bara, Nej, jag bara, bara, på, bara säga på. det Frost Nixon, alltså, för där har vi ändå Hela Watergate-grejen har ju varit Innan den filmen, Frost Nixon och det är, inte, det är inte en thriller egentligen, men alltså ett det är ett politiskt drama kanske mer då. Ja. Men en film, som, en film som jag skulle vilja lyfta fram, jag vet inte om det är en, en thriller, men det kanske inte är det viktiga egentligen, utan mer att alltså det, är, det är en politisk film, och det är Fight Club. Ja. Jag, ty jag tycker att det är, alltså, om vi säger att det är en thriller, så är det den bästa politiska trillern. för att så mycket... Nej, Politiskt jag håller inte thriller. heller. Jo men alltså jag tycker att den är superpolitisk. Jag tycker också den är superpolitisk. Frågan är grejen är att det är ju inte en thriller, det är det. Nej, nej precis, men den är väl lite samhällsatirisk men det är ju fast inte fast det fast det är Jag tycker inte jag att, är, att den är som den, den är, inte, den är jag tycker inte att den är satirisk heller utan den är kritisk. Ja, den är, men den jag är jag vill ju liksom alltså den med i filmen Ja men alltså då då tar man ju det väldigt bokstavligt jag menar som Rasmus säger jag håller faktiskt med här. För som Rasmus säger, alltså samhällskritik är politik, så är det ju. Ja, precis. Alltså, det, vad han säger liksom, att uh, we buy shit, we don't we work sh shit jobs, we don't want to work och blablabla. Bla, bla, working bla, bla, jobs bla. we hate so we can buy shit we don't need. Typ. Ja, precis. Mm. Och, och det är ju politik. Alltså, det, det är det. superpolitik, ja. och det tycker jag är det bästa, bästa sortens politik när en man som inte är, eller alltså politik som är utanför de politiska korridorerna. Ja. Det är den bästa sortens politik i filmer tycker jag. Även fast man älskar de här politiska korridorerna också såklart. Men, mm. men det är i alla fall den är helt annan sort som jag tycker man inte ska blunda för när man pratar om politiska filmer. Men nu pratar vi politiska tillers så vi kan glömma fakta. Men jag vill ja. ändå säga, säga att det finns den sortens politiska filmer också. Ja, precis. Och jag mm. håller med dig. Den, jag, kan, jag tycker helt klart att jag kan gå in under just på alltså, politisk eh, flaggan. Liksom. Mm, mm. Absolut vad, vad tänker ni mer om om vi går in på mer politiska thrillers på, Alltså jag har ju alltså, En av mina absoluta favorit-politiska thrillers Som jag skulle säga är ju En ganska ny film eh, Roman Polanskis The Ghostwriter eh, mm. som, som faktiskt är Som Hannes säger att det, det är ju verkligen Literally alltså politiker Med i filmen som är alltså Pierce Brosnan <här> spelar Adam Lang Som är liksom en Alltså en blandad version kan man säga Av olika brittiska premiärministrar Men mest Tony Blair Alltså att hela den biten Och sen så är det ju liksom en hudanit-historia I hela den grejen också Så att det är ju både det här konspiration och hudanit ja, Alltså all, allting det där Så den tycker jag absolut Går in under politisk thriller Och den håller ju för mig alltså Full poäng i klass, helt klart Fem av fem för mig Tycker jag också uh, att den är jättebra ja den, så alltså, det är Den är att Man kommer alltid tillbaka när, när det gäller den filmen så att, att det är den sån här Hitchcock-känsla i filmen Ja precis, det är det Och hela det är tiden jä, det är så jävla cool Ja visst det är det Alltså jag älskar, mm. älskar verkligen The Ghostwriter På alla sätt mm. Mm. Superbra Så att, det, den rekommenderar jag varmt jag vet, ni Har alla sett The Ghostwriter här, det har ni va? Yeah. Ja det har jag. yes Och jag vet du älskar den också Hannes Ja den är lite bra fyra för den ja. Patrik, lite är lite mer tveksam va? Nej jag tycker den är bra Okej okay. okay. Den fyra mm. Det spelar ja. musik är jävligt nice. Ja, grym är den verkligen. Så, en, film, en film som vi har återvänt till flera gånger också är ju State of Play. Ja. Som, är, som jag tycker är en fruktansvärt bra politisk film. Jag håller med dig. Det är en femma uh. till. Ja, det är, jag pratade alltså, om det redan förra avsnittet så den kan vi skippa. Ja, nej, men alltså, det, det, det är just nej. det här. Alltså, den grävande journalistiken också. Men också de här politiska elementen i den uh, med Ben Affleck. Man, alltså, man på riktigt ja. Det är riktigt bra eh, Och där har vi verkligen så här konspirationer och, och sånt Det finns Alltså konspirationer, politik och Journalistik, kan, kan det bli bättre? Kan nej, det kan bättre? inte det nej, nej, nej. Jo tydligen, drive Ingenting ja. åt det <laughs> Ja det är sant <laughs> ja. Men alltså det är... ja. Hannes, Hannes du då? Va, eh, har, ja. Det, har. Alltså jag har, alltså det är egentligen ingen genre som är, står mig nära. men Nä, det din, äh, Vad snackar du om det? Är din favoritschanger är? Minja. Ja. ja. ja det, Mycket monster och blod och hit och dit. <laughs> Nej, men det finns i alla fall en film som är. Eller som jag tycker Det finns bra. i alla fall en film. <laughs> ja, eller jag, jag kunde komma fram till två stycken. Den, en i alla fall, det är ju Brandy Palmas Blowout. Ja, som är så mm. bra 81 eller 84 Något där Med John Travolta Han spelar ju en ljudtekniker <laughs> Jag tror det här, Jag tror det också <laughs> ja, men som ja. får upp liksom Ett politiskt mord Och så blir han innystra Det blir ju en konspiration liksom Ja Och den är Den är jävligt vass Det är ju Enligt Quentin Tarantinos Världens bästa thriller Någonsin Men ja. Och den ja. fick jag ju En filmswitch av dig va? Ja, det fick du Eller mm. Nej, förresten Jag tror trodde bara Tickade om jag den tror jag Så bara jag den bara, bara mm så är jag alltid Hannes tipsar om en film Jag ser den direkt, direkt på studs Typ, typ samma kväll tror jag att jag såg den Och Ja då kan jag, du gärna jag... få se It came from beneath the sea till nästa vecka Ja, ja förutom, förutom såna, förlåt Och sen när jag tipsar om filmer Så tar det tio år Ja men fan dina filmer är typ 5 timmar långa, handlar <laughs> om Politiker <laughs> Precis som Blowout då alltså. Ja, men den handlar ju om John Travolta som ljudtekniker. Ja, men den är jättebra, jag håller med dig. Blowout är jättebra, verkligen. Det är jag, har alltså faktiskt, jag har faktiskt sett Blowout, jag har velat se den väldigt länge. Det låter ju väldigt spännande. Visst, det det, är, det, det är låter lite likt en av mina favoriter inom det här området, ja. The Conversation. Yes. Eh, som också handlar, då är Gene Hackman som spelar en ljudtekniker. Eller han är en avlyssnare. Eh, så han specialiserar sig på att eh, lyssna av personer och kan... Kommer också något på spåren Och det nystas upp lite grejer och När du säger ljudteckning Så ser jag verkligen att han står så här Med en boom och hör Ja men det är ju det han gör i filmen Ja, Fast inte med en boom Han står bakom personerna Han står ja, bakom en bro, Hoppas med liksom en mikrofon och och... Han står utklädd till ett träd Och håller ut en gren Med mm, ja, en sån muff det ja. ska ju liksom spela in så här, liksom Miljöljud och så ja. Kommer en ja. bil ner i sjön där, liksom. Mm. Ja, ja. Men, the den conversation det är Francis Ford med som gjort den och jag tror vi nämnde det förra avsnittet eh, vi tog upp den och det är en liten dold pärla bland Coppola Ja det är det, det försvinner lätt liksom, i hans Ja det är syn för den är ja, kanske inte precis samma klass som typ Gudfadern och på clips nu men jag tycker att det är, det är en riktigt bra film jag, ja, har, absolut. jag full pot på den. Det har jag mm. också. In Rumble Fish den är, den är otroligt close, alltså det är ju efter de filmerna i Coppolas eh, verk tycker jag Alltså, den är inte långt ifrån Eller mm. alltså, det, det, var, det är ingen film som är nära Gudfadern, alltså och, Förutom uh, det men... är Ap Apocalypse Now är en bättre film än Gudfadern Nej, det är det verkligen inte tycker inte jag Men eh, alla tre är fullpoängare, så kan vi väl säga eh, Apocalypse Now, Gudfadern och The Conversation Så eh, den rekommenderar jag också Det är en väldigt mm. speciell film, alltså Små, små barn och sådär, sådana som har lite lägre intellekt och sånt, typ Rasmus, brukar ja, nu... inte kunna liksom ta till sig den här filmen och berätta ja, jag, så, jag såg den ju faktiskt häromdagen bara. Ja. För första och, gången. Vad och, jag, och jag tyckte att den var rätt dull. Eller är väl det bästa ordet. Alltså, rätt rätt tråkig och så här, och jag menar inte att... Förutom filmen... Harrison's Ford det lilla, lilla, lilla inslag där. <laughs> ja, alltså han hade ju en rätt, rätt stor roll. Ja, alltså. ja. Ja, han är med men... mer den typen på klifforna. Ja, det är Verkligen det är. mycket mer, men fortsätt alltså. eh, nej, men Jag vet inte, alltså, jag gillade den bara inte. Jag tyckte att jag tyckte att, eh, eh, jag tyckte att den, den höll på att bygga upp till någonting, men sen så blev det bara inte riktigt intressant. Alltså, eh, jag tyckte att den nådde sitt klimax där när han mm. Han är på att leta lite i duschen Om ni vet vilken scen jag menar ja, Alltså han blir uh, så otroligt paranoid och... ja. Jag tycker just slutet där Det är, det är riktigt bra Ja, Jag, alltså jag vet inte, jag, jag, jag tycker slutet var Rätt ointressant Jag tycker det där klimaxet redan hade kommit Det är ju lite av en anti-klimax har... grej Det är ju verkligen När han gjorde den där grejen I slutet då, jag vet inte om vi ska nämna det Vi skiter i det ja. men vi, För er som har sett den, så när han gjorde det Så tycker jag att uh, att det redan hade gjorts och därför blev det bara dubbelt och, och tråkigt. Liksom. Okay. Uh, Grejen så, med den här filmen ja. är ju att för mig, alltså precis som för, med Blade Runner, så var det här en film som jag tyckte mycket sämre om eh, första gången när jag såg den. Alltså, Jag vet inte hur många gånger jag sätter Conversation, men fler än två i alla fall. Eh, och jag hade en trea på den först, och nu ligger den som Patrick på en femma. Eh, och det är samma grej med Blade Runner, så jag vet inte, du kanske skulle se den igen Rasmus, alltså vänta något år och sen ser den igen. Ja, det är alltså Den är väldigt speciell. Den är långsam. Den är otroligt långsam. Um, så att den kräver ju sitt tålamod, verkligen. Jag det... lite av en antiklimaxgrej, det håller jag med också. Men, men vissa, jag är lite sådär. Jag gillar ju, ni vet ju det, jag är lite sådär. Jag har inte den att jag hatar antiklimaxgrejer. Alltså, många menar ju att till exempel slutet i Martha Marcy may Marlene också var ett antiklimax-slut men jag älskade det slutet verkligen. Samma med The Eyes of Mars som också är en politisk thriller. Oh, <laughs> ja, jag tänkte jag faktiskt nämna no, no, no, no. ja, um, Det är också ett sånt slut i Ides of Mars som en del säger Åh, oh, vilket antiklimax och, och så vidare. Men jag vet inte, jag tycker det funkar bara. Jag gillar, jag gillar ofta sådana sluts. Mm. Um, som inte är det här vanliga, mm. liksom. Att uh, allting bara woof, sticker upp och exploderar där uppe. Och sen säger det ett litet, litet... Som i Cabin in the Woods. <laughs> ja, precis. Oh. Så jag, no. gillar, jag älskar verkligen The Conversation också. Vet det du kommer det där varmt. När vi ändå är inne på The Conversation så vill jag ta upp en annan film eh, som man nästan kan se lite som en uppföljare på något <laughs> sätt. Eh, <laughs> det, den passar väldigt bra som att, att göra en double bild av det. Att först se The Conversation och sen se eh, Tony Scotts Enemy of the State. Ja, den är bara inte lika seg. <laughs> och, nej, och Gene Hackman spelar ju en sorts föråldrad version av den karaktär han spelar ja, i precis, The Conversation. Det skulle kunna vara han. <laughs> Ja, man kan verkligen se det så, så det, ja. det är faktiskt riktigt kul. Och Enemy of the State såg jag faktiskt om eh, bara för några veckor sedan eh, på grund av att Tony Scott avled, som vi jag tror vi inte nämnt det i podcasten. Men han har det. gjort det här, i alla fall. Ja. <laughs> ja, han gjorde det för typ någon månad sedan. Eh, men så såg jag om Enemy of the State för den gillade jag mycket när jag var yngre. och eh, jag, jag tycker det är en eh, väldigt härlig film. Eh, det blir lite löjligt, för det, det handlar mycket om så här, om att eh, nu kommer jag inte ihåg, jag tror att det är NSA som liksom använder sig övervakningssystem. Det är stora Will... övervakningsbyrån i USA, alltså datorer, mobiler, allting liksom. Ja, precis. Och ja. Will Smith hamnar i en liten situation, som han är en vanlig snubbe som hamnar i en situation. Men det är nästan lite blå att istället för ett ljud så kommer det in på film liksom. Ja, och då är det ju mycket så här att liksom Big Brother is watching you och liksom de har alla de här fräna teknologierna så att de kan liksom se vad han de har satelliter så att de kan se mm. vad han springer någonstans och så här eh, spåra telefoner ja. och sätta buggar på honom som var jättehäftigt då 1998 men det blir så här lite löjligt när man ser det nu. Liksom, att för, men alltså, när den kom så var det ju jättestort. Det, här. Ja, man, man, det, det var okay. ju många som tyckte bara shit, oj vad är det här för teknik? Liksom. Men alltså, uh, allt, man kan göra, allt de gör i Enemy of the State kan man göra med sin iPhone, med såhär Find My Friends <laughs> ja, precis. <Appen>. Precis. <laughs> Men um, en grej som, är, alltså, som jag tycker är ibland det mest intressanta med Enemy of the State är att det är en film som kom från 1998, för det känns som en otrolig liksom, post-9-11 film, tycker jag. Just all mm. all alltså, allt den här liksom, para paranoian kring övervakning och allting Det kom ju mm. mycket efter 9-11 och det här liksom tre år före Alltså det ja. känns som att ja, <laughs> fast, så... fast jag vet inte, paranoian med övervakning kom väl egentligen med George Orwells bok 1984 Ja i och för sig, men alltså, det, nu menar jag liksom, den här stora explosionen i USA Just när det gäller NSA och sånt, alltså vad de ja. får göra Hur de får inkräkta på människors privatliv liksom, Det kom ju efter 9-11 Mm. Mm. Och just, alltså just NSA alltså vem, Jag visste inte vad, Eller jag, det var ju för att jag var så ung Men alltså jag visste inte vad NSA var Först efter 9-11, det var ju då folk började snacka om NSA Och det var ju då Dan Brown började skriva om NSA liksom, och, och så vidare Alltså hela den vågen kom Så det är intressant att den här kom alltså, att den var före sin tid, den här filmen Ja mm. mm. mm. mm. Sen är det sjukt också att den här filmen som känns så otroligt gammal Kom bara tre år Innan World Trade Center-attacken Alltså det, det är också så här som, som jävlas med hjärnan på något vis. Ja, det, är ju, det är ju ett tag sedan det var World Trade Center attacken också. Ja. Så, ja. Ja. Men äh, alltså gud, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Kan, kan någon annan fortsätta? vi tappade tråd. <laughs> ja. ja. Enemy of the State tycker jag är en riktigt skön film och så, se, se The Conversation och den efter så. så blir det en nu kom, film. Fel. Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Eh, ja. det, det jag skulle säga var att det är märkligt att folk blev mer paranoida på angående NSA efter 9-11. Man tänker ju att man borde låta dem övervaka mer så att man kan upptäcka terrorister innan de kan göra sina grejer. Ja, precis. Men samtidigt är det ju fortfarande där var alltså, existerar privatliv längre. Alltså... Ja, ja, precis. Men det, det är i alla fall, det är en intressant grej. Absolut. Där. För det, det finns... It works both ways. så det... Alltså det, vi har ju fortfarande inte kommit till det stället i vårt samhälle där man övervakas för mycket, kan jag tycka, för att folk som Anders Bering Breivik fortfarande kan beställa in sex ton jävla gödsel. Men det är en annan diskussion kanske, men, men, alltså, det, ja. men det, det borde göras fler filmer om övervakning, ja. för vi är inte klara med det. Nej, verkligen inte. På tal om 9-11, det känns ju som att Just politiska thrillers är ju något som Kanske fick eh, lite av ett uppsving Inom filmvärlden, efter det liksom Ja eh, Alltså med, med tanke på all terrorism och sånt där som Och misstron för sin egen regering Alltså hela den biten kom ju Ja precis, och då kom vi åter till det här konspirationen liksom. Ja, precis Kan man lita på de högt uppsatta personerna precis. Är något fuffel som pågår bakom liksom så den genren har väl utvecklats ganska mycket mer därefter Ja visst Sen mm. finns det ju faktiskt alltså annorlunda politiska thrillers alltså Jag har en till exempel som jag nämnde för Hannes Och då sa han att ah, men det är väl inte så mycket politisk thriller Men alltså Chiller och Män Det tycker jag är ja, en ypperlig politisk thriller Som jag verkligen älskar också En av mina favoritfilmer och det är också en politisk thriller, men på väldigt annorlunda vis. Alltså det utspelar sig i en framtidsvärld där det kan, ha, alltså så här kan det se ut om det har gått fel. Eh, och sen utforskar man då hur, alltså, hur det politiska landskapet ser ut i en fiktiv värld. Och det är också intressant. Eh, så, så det tycker jag verkligen, alltså att man, att man gör en politisk thriller fast kanske ändå inte 100% förankrad i vår verklighet. Nej. Mm. Uh, och Chilling alltså, of Men det... är ju verkligen Så jävla bra film alltså, det, det är ju fan bra. en av 2012 absolut bästa. Ja. Men ja. nu snackar de om fiktiv Kanske ska jag nämna en som inte är fiktiv Men jävligt hemsk uh, The Whistleblower. ja. Uh, från 2010 ja, Vad fan heter du nu när jag tappar namnet Rachel Weisz Rachel Weisz utspelade sig Några år efter Bosnienkriget Och min farfar var ju med i Bosnienkriget Och han har ju berättat en massa hemska Historier och det är liksom hemskt när man ser den här filmen för typ fn arbetar. Man får följa liksom, hon är en polis från USA och hon kommer till Bosnien efter kriget och man får liksom se hur alla de här gamla FN alltså folk som är från FN som ska vara där för att liksom bygga upp landet och hjälpa, ja. har liksom startat bordeller och liksom så här unga balkanhorer och det, det, det är så hemskt. Och det då. tycker jag, jag har sett har ni sett The whistleblower med? För jag har sett den här i alla fall. Jag har inte sett jag, inte att, men jag, blir, jag blir jävligt sugen på serien För jag har också liksom så här bekanta Som har berättat om Bosnienkriget ja. som, också var, som också var där och, och det här är ju faktiskt en vinkel som man inte har sett tidigare alltså, Nej, ja, precis, har men, sett... Det, men det, det är intressanta är att man ja, Precis som han säger så har man ju verkligen hört om det här Att alla, alla flickor som eh, blev utnyttjade Och sånt av dem som skulle vara där Och ställa allting till rätta. Allt, ja. Men bara körde ja, ner landet land, Ännu mer också... skiten och det... Det såg bra, för hon är först och främst en jättebra bra skådespelare. och liksom ja, bra hur, hon är, alltså. hur hon försöker få kontakt med FNs huvudkontor och få dem att lyssna, mm. men de bara totalt ignorerar henne och liksom låter det ske nästan. Och filmen är jävligt snygg, den är liksom... Den är riktigt bra politistriller, tycker jag. En fyra. Liksom. Ja, där ska jag definitivt kolla in. Jag har blivit väldigt sugen på att se lite mer Rachel Weiss på sistone. Ja, vi lite här henne är henne i Born Legacy-avsnittet. Ja, och, det, och Det är jävligt många bra liksom, biroller. Vi har eh, Benedict Cumberbatch vi har David Street och... ja. ja. Det är en bra mm. film alltså, i det, det är ingenting i klass med de andra jag har nämnt att alltså, tycker, alltså, tycker jag är mina favoriter. Men så att jag tycker det är, det är tre av fem, det är en bra film, men den gick aldrig några alltså, större längder för ja, jag, mig. Jag, så, men jag gillar den jag inte är riktigt. Ja. Men det som är det bästa med den är att det är en vinkel på Bosnienkriget som man inte har sett tidigare. Och det tycker jag. Alltid när man liksom får... När man lär sig något. Mm. Och man... Alltså det är ögonöppnande. Och det tyckte jag The Wizard of var. En film som är helt annorlunda med... Ändå tycker jag är en politisk thriller. är filmen Shooter med Mark Wahlberg. Ja. Uh, den, den, den tycker jag är jävligt underskattad faktiskt. Uh, riktigt är... bra. Riktigt bra film tycker jag. Det är en väldigt uh... intressant film. Den känns väldigt annorlunda tycker jag. Alltså mot andra filmer. Tycker, alltså är det bara jag som har den känslan eller... Ja. Mm. Ja, men den, den, känns, den, är... den känns inte standard Utan den känns som att den vill något mer alltså, Tycker jag, och det gillar jag Ja, Så... uh, men det, det handlar, om ju, handlar om Den här snubben som spelar som Mark Wahlberg Som typ får reda på Att presidenten kommer att bli mördad typ. Ja uh, Och uh, det är ju typiskt alltså, Vantage Point Och uh, Den kommer väl också 2007 för övrigt <laughs> Jag kan den gjort Mm. ja Skitsamma uh, Det är typ sådana filmer Presidenten kommer att bli mördad det, det har gjorts hundratals filmer Ja men, det men jag tycker The Dictator <laughs> tussentals. är en fantastisk mm. Politisk film Eller det är ja. inget thriller Men <laughs> Nej, fortsätt, fortsätt Rasmus Nej <laughs> jag hade inte jättemycket mer att säga om den, äh, det Nej alltså det, men det är en Det är en bra film som jag tycker folk ska se alltså Den är värd att tipsa om mm. för, för jag tycker att den är underskattad, folk mm. hatar Mark Warburg lite för mycket ja alltså. verkligen, det håller jag med han, han kan vara vass ibland, absolut och eh, jag tycker också att ni ska se ni lyssnare och ni här också eh, se Ted när den kommer ja. sjukt ja. rolig eh, och eh, med Mark Warburg, fantastisk ser se den? ja och bara, bara snabbt, jag vill bara säga det jag, jag kollade på min lista här över filmer Och jag bara tänkte säga att vi nämnde ju All the presidents men lite kort innan Men alltså det är ju ja, po Political, typ yeah, political <laughs> det thriller är det to end all political thrillers Alltså den är ju verkligen det, ja, det är ju den klassiska politiska thrillern Kan man ju säga Det är liksom ja. Robert Som Redton jag och, inte har sett Det är helt fruktansvärt Verkligen <laughs> ja, förrörande det, Har du inte sett <laughs> den? Helt... Nej. Men fortfarande sådana som är den bästa politiska trillen någonsin. Robert Redford och Dustin Hoffman spelar alltså Carl Bernstein och Bob Woodward som eh, alltså det var de som list, alltså, upptäckte hela grejen med Watergate-skandalen. Mm. Eh, så att det är alltså de som, det, är det som ledde till Richard Nixons avgång. Alltså. Så att det, jag, vill jag, vill jag vill läsa fler böcker om det. Det vill jag också. Mm. Mm, det väl finnas hur många som helst. Men alltså, ja. det, det är en magisk film verkligen. Jag älskar den och äh, ja, Ser den bara. Vad ska man säga om den filmen egentligen? Den är bara. <skratt> det, det, det är Gudfaden fast i politisk thrillereform, typ. Men för att ta ett litet shot så är det nästan prequel-trilogin till Star Wars. Ja, nu kommer ni kanske. Men det är nästan. Men det kan och grejer. Ja, det, det finns, finns. Det är, är nästan element. lite politiska thriller vibbar där. Ja, det är lite sådana element kan man väl säga. Ja. Oh, Vad heter Ni mm. nämnde ju kort förut The Eyes of Mars. Ja, ah, den är ju jävla eh, nice. Alltså. Nej, men vill ni veta George Clooney's topp fem politiska thrillers som han Ja, vilka? Om... Shoot, han, uh... All the President's Men är garanterat med. Yes, den the, the är Fail Safe för The Eyes med. of Mars Fa är Fail Safe Fail Safe är också med för den han men hiss nu Anders. Fail Safe är också med för den han också han har gjort en remake på den tror jag Ja, jag... Fail... den är också med. Jag skämtade med de, de andra kan jag inte. Nej, sen har han med Network faktiskt oh. Det vet jag inte riktigt om Är det verkligen politiskt? Det är politisk, ett politiskt det, drama det är väl i, att... så, I så fall är väl Good Night and Good Luck också en... den, har, den har jag med på min lista här Good Night and Good Luck ja. så, mm. ähm... Den är bra, den är vass ja, Kluner sig till och med att Network är hans Favoritfilm genom alla tider Ja. Oj, ähm... ja, jag tycker inte att Network är finns, så jävla den bra. Finns, bra Den finns på min topp 20, lätt i alla fall Network Ja, den är god Ja. Uh, och sen The Candidate med Robert Redford. Oh, den är uh. sett, men den är inte så bra. Uh, Okej. Okay. Och uh, till sist uh, Mr. Smith Goes to Washington av Frank Capra med. <laughs> jag, jag tror jag du skulle jag. säga den Mr. Mr. och Mrs. Också Smith. <laughs> <av de> <laughs> med James Stewart i huvudrollen. Inte sett. Som också, det är en, det är en, en klassiker av rang. Uh. Uh, som inte jag sett heller faktiskt. Men uh, det, det, det är hans uh, topp fem politiska thrillers. Så. Det är, det är intressant, absolut ja. Och eh, på tal om George Clooney Så har vi ju en politisk thriller som jag vet att Jag och Rasmus har sett Jag vet inte ni andra, Syriana Jo, den har den Du har sett den också, Ra ja, äh, Hannes nej. Den alltså, Det är ju ingen um, alltså All the presidents men, men jag tycker den är jätte jätte bra ja, um, jag, jag tycker att den är bra Men mm. uh, den, den höll inte hela vägen Blev lite långt tråd Men, det men fan vad han klär det alltså Det är ju en tvättäkta politisk thriller är det ju Ja, alltså, absolut. En, ja, det är ju så här Uppdelad historia om Alltså olja och korruption i den amerikanska regeringen och ja, Massa olika grejer mm. som... Matt Damon tycker jag är en riktigt stabil ja, Men alltså George Clooney är ju magisk Han fick en Oscar va? För Syriana tror jag Ja, oh. bilolja Ja, hans första Oscar mm. Det är ju det är klassiskt så Det är bara bli fet och odla skägg Så är den en Oscar direkt mm. Ja, det gick ju för Jack Phoenix ja <laughs> Får jag fråga... Är det någon som har sett uh, Three Days of the yes. Nej, Yes! Jag, jag, jag har den, men jag har inte sett den. Det är, mm. också, det är också en väldigt bra politisk grille, men det är ingen... Eh, inte den heller, en All the Presidents Men-kvalitets eh, politisk grille, men den är bra. Får jag bara fråga mm. en sak, Victor? Är det någon film ja. du inte har sett? <laughs> Vadå, jag sa ju nyss, vilken var det inte jag hade den här Mr. Smith Goes to Washington, den är inte. Det, det är den enda filmen jag har inte <laughs> grejen, grejen, grejen med politiska thrillers är att jag älskar politiska thrillers, så att jag kollar ju fa... liksom, jag ser ju, bockar ju av på politiska thrillers. Men att du inte har sett ändå, den listan. känns ju väldigt stor liksom... Och samma med kan... så här Hitchcock's Notorious Och sådana här filmer liksom. Ja, Notorious har jag sett The Man Who, vad heter den? The Man Who New Too Much eller fan, heter den, den. den har jag också sett, ja, ja. Mm. Alltså, jag, jag, jag googlade listor På bästa politiska thrillers Ja, det var därför det Shooters, kom, du började typ den Shooter kom ju inte jättehögt upp direkt Nej <laughs> Men Ja, alltså då var det väldigt mycket Hitchcock Högst upp på listorna Ja, ja både Notorious och Uh, man är new ja, men, alltså Vi har ju glömt att nämna Watchmen liksom. Och vi får väl. <laughs> vi får detta funka väldigt väl I politisk faktiskt skulle jag säga Ja, men, faktiskt, eh, det. Ja, det, det skulle jag säga är en av de bättre ja. Även om det liksom så. egentligen är mer En av de bättre låt som att det finns typ Tre bra politiska thrillers Men, <laughs> men alltså nu, jag, jag tycker ändå de, I alla fall de jag har sagt, det är väldigt många så här, Väldigt många givna, alltså som All the presidents men om man säger och The, mm. conversa alltså the conversation som vi snackade om också, det är ju väldigt givna. Men om man ska ta en, jag har en som är som är en av mina favoriter. Som är inte lika given som många ah. tycker är väldigt dålig. Eh, och det är... <laughs> Nej men Ridley Scotts Body of Lies. Ja ah, fy fan vad tråkig film. Var, är du allvarlig nu eller? <laughs> ja det är jag. Nej men jag, den, det är en film som jag tycker är kanon. Alltså jag såg den på... Jag, jag, jag... jag såg den när jag var lite... <laughs> och den och den du, har den. Bara sett, du har bara sett den en gång, eller? Ja, ja Då och kanske jag du, du skulle se den en gång till, då Jag ja, bara, shit, från actionfilm med Russell Crowe När den kom 2007-2008 Nej, men alltså De, de allra flesta sätter ju två av fem Tre av fem på den, 5 mm. av fem för mig um, <clears throat> En av Ridley Scotts Bästa filmer Alltså, Body of Lies Jag fattar inte hur du kan vad, vad du ser i filmen Body of Lies är bättre än Gladiator Vad? på på den du svär i kyrkan alltså, ja. Nu kommer hat bara bara Out of the door Nej men alltså ja. jag, jag har ju tänkt på det här, att det, det, var, det var någon som, jag kommer inte ihåg vart jag fick den här kommentaren Men någonstans, jag tror det var på Moviesin Där det var någon som skrev att Victor du måste hata lite mer För att du bara älskar hela tiden mm. Och det har jag gjort nu också Men alltså det är ju väldigt svårt När man får ett sånt här ämne Politiska thrillers, jag älskar Politiska men thriller. därför kan alltså... vi ta Gore nästa gång liksom. ja, eller någonting. så att jag får hata dig. Nej men jag alltså... har inte sett någon så du kan inte <laughs> ha jag inte alltså, har. jag plockar ju favoriter här så är det ju och många av mina favoriter kan placeras det i. Finns det, ingen... finns det någon kast politisk thriller då alltså, finns det någon kass politisk thriller då så det någon kass politisk thriller. jag menar som vi sa 3D of the kan det är ändå tre av fem alltså, jo, det, är men ingen... det är ändå ett bra betyg jag vill ha Ja ett, ja en det är det. men en etta eller två. Nej Alltså, skulle man kunna se Hancock som en politisk till? Han <laughs> nej, jag, jag ska. Nej, jag vet inte, jag vet inte. Den är fan, fan det, nu, kommer, alltså. nu kommer jag på en skitbra politisk till, till bara för att vi snackar Hancock. Peterburg's The Kingdom. Oh, alltså, den, är, den går ju också in oh. under politisk till faktiskt. Oh. Den har jag varit 20 på att se, men inte har... Den, Ser har jag den, inte. Sett. den är grym. Ja, tror jag. Men, nej, men, men jag ska fundera på det, här. Så jag fortsätter fun fungera här. Fundera ja, om men det vi är... har inte hela dagen på. Nej, det här <laughs> nej, nej men vi, vi fortsätter ett bonus fler fler, fler nu har viktor kommit på. Ja, jag vill nämna Det andra liv Ja, oh. Das Leben der Anderen, också lite avlyssningsfilm. Den har inte sett så... som jag också <laughs> älskar med Bäckstöldspelarna. <laughs> som den vann väl Oscar för bästa utländska film. Yes, det gjorde den. 2007. Både Pat Patrik och jag öste ehm um varm kritik över den här när vi snackade om den i vårt internationella filmer avsnitt. Mm. Eh, då tog jag upp den, Das Leben der anderen, och då, och då hade Patrik precis sett den för första gången. Och mm. eh, ja, den är ju magisk, verkligen fantastisk. Ja, det är den verkligen. Och som mm. du säger, jag tror det var 2007 eller någonting, eh, när den tog hem bästa utländska. Vilket den var så otroligt värd. Tycker jag. Kommer yes. kom vi, kom vi ihåg någonting den tävlade mot, eller Nej. <laughs> det är inte, inte en jävel som kommer att mig från nej, internationella jag, filmer. Nej, det är en kategorin, den kan <laughs> nej, nej, det är svårt mm. Nej, har ni har ni några fler uh, filmer ni vill droppa som jag jag har filmer? jag tänkte på. <laughs> jag har 50 <laughs> till bara. <laughs> nej, men 10 till. Nej då, men jag tänkte Valkyria. Eveline, ja. som, som jag också tycker är väldigt underskattad Lite av ett wildcard både, borde... ett, både ett wildcard inom genren Och ett wildcard som En väldigt, väldigt svinigt bra film Det borde ju finnas mer... Uh... Uh, filmer som är uh, politiska när det gäller andra världshet. Ja. Eller under andra vad, vad har vi där? <laughs> Svartbok har vi också där som vi har pratat en del om. Den kan okay. väl också gå in lite ja, under politisk men då kan man nästan varenda jävla politisk eller varenda jävla andra blir en politisk thriller för att det är <laughs> ja. I, princip, I princip är det ju så. Ja, men... Men jag, tänker, jag tänker mer korridorfilm liksom. Uh, ja, mm. Undergången kan det vara en. Fast den är väl Jävligt icke thriller Ja, ändå. precis Det är nog mer politiskt ja. Det är nog regelrätt politisk drama Alltså ja. så alltså, Andra världskriget Det är väl Kalla kriget är ju väldigt eh, Dokumentär ja, det, det är ju bara korridorer Ja, ja. där är ju, där är ju väldigt, Det är väldigt lämpat för politiska triller Precis Som mm. Tinker Tailor Soldier Spy Ja, eller ja. Doctor Strangelove Världens bästa thriller minns jag, lite, minns jag fel nu om jag säger inte the Game några lite politiskt inslag där Med någon Eller nu kanske jag jag minns, tänker, äh, tänker, äh, tänker du på Fair Game Med uh, Ja, men, men, ja den är, med, där med har vi också boss. en uh, där, Och det. där har vi en som är medioker, En mediocre politisk tillhör, Fair Game Med när med Watts och Sean Penn Från mm. 2010 Va? Tror jag, mm, det jag, tror jag stämmer. Dog Liman va? Det är han som har gjort uh, bornfilmerna. filmerna som också kan räknas mm. som Politiska tillhör, <laughs> eller hur? Eller <Ja. laughs> hur? Fan, de går, ju, ja. de går ju in rätt tungt faktiskt <laughs> Ja, det är x 2 Ja, just det, den går också in under Nej Mm. Nej men eh, Vi snackade George Clooney innan Vi har ju Michael Clayton också mm. Som jag vet att Rasmus tycker om väldigt mycket va Ja, eller ja, jag tycker att den är bra ja, liksom. men, och det tycker jag men det eh, jag tycker jag är jättebra Men det, jag vet inte, jag, jag funderade på att ta upp den Men jag gick in på IMDB och det stod inte Triller där Nej, inte det. det är också, men, det är också mer drama det är, det, stod, det är mycket, mycket Som man tänker som thrillers i huvudet Som står mystery Ja. Abduction uh. är ju en jävligt bra Lucas äh, Thriller Ja där har jag en som jag Allting allting där Mikael Nyqvist spelar en, någon sorts jävla onding är ett dåligt. Alltså jag måste bara, måste bara säga för er som inte förstod det så var det där så mycket sarkasm liksom. <laughs> Alla förstod uh, det hennes. Uh, Mission Impossible filmerna. Har du inte ja, sett dem. Jag... Vad fan gillar de dem av dagsneeri. Jag istället <laughs> <Jag är laughs> ska ha gemensam special. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det är så kul alla har en netta förutom Alexander Dune Vet du jag gick in på Ni nämnde ju Fair Game, jag gick in på Sean Penns IMDb här för ja. jag vet att han har gjort lite. Han gjorde faktiskt tre politiska thrillers i rad här, 2004, 2005, 2006. Och vilka fan är de eh, andra då? Den första, ja, det, det är ingen, ingen av dem är ju Fair game. Nej. Eh, den Bara första är, är The Assassination ja. of Richard Nixon. Inte sett som jag gjorde. Och den andra är The Interpreter som jag tror hette Tolken på Ja, ah, just svenska, det, Sidney med, Pollack film va. Uh, det ska jag kolla fort Det är det Och det är ju Nicole Kidman som är yes. i rollen där Den är bra uh, Men sen inte Sen gjorde han All the Kings Men Får väl ändå räknas som en Politisk trilog. Ja och där har vi en jävligt Medioker Politisk Ja det är väl mer politisk drama också det I playman. är det Steve Salien som har, har du både regisserat, äh, regisserat skriven, och så Ja mm. Är det Har han regisserat nu mer Nej jag tror inte det Eller jo han har gjort något så här Bobby Fischer film va Steve Salien har han inte det Aha, en dokumentär då? Eller? Nej, jag tror det är en film Searching for Bobby Fischer eller någonting. Okay. Eller han kan ha bara skrivit manus till den också. Nej, han har gjort... Ja. Nej, det, jag hade fel. Han har inte regisserat den. Den han har regisserat är en film som heter A Civil Action, ett rättegångsdrama med John Travolta från 1998. Mm. Som jag inte heller har sett hanne, mm. så jag har inte sett alla filmer tyvärr. Nej. Även om jag skulle ha velat det. Men All the Kings Men har jag sett och det är två av fem. Ja, han har visst så... sig searching för Bobby Fischer. Jaha, då, då var det bara att den, den inte stod med på moviesin då. Ja, den för den stod inte med. Ja. Så... ja. då hade man rätten då. Fan vad underbart Ja, du ser alla duktig Victor. <laughs> ja, tack. Tack. Det är som ett uppslagsverk i Ja, Ja. Jag är så där lite äh, autistisk typ. Ja. Eh, ja det känns som vi har <laughs> gått igenom typ alla <laughs> filmer som finns där nu och än, ja. ändå finns det väldigt många kvar. Jag kommer att tänka på Marathon-mannen också med Dustin Hoffman. Den är bra. Eh, väldigt bra. Väldigt bra. Eh, så vi kanske ska ta Kän, Det känns som att det finns typ 20-cykel med Harrison Ford som vi inte säger. Men, men jag vet inte. Vad? Nej, jag vet inte. Jag, jag har en känsla av att alltså, när jag tänker på politiska thrillers så, så ser jag en poster med Harrison <laughs> Ford. Jo, men, men Air Force One är väl. Ja, Ja, mm. ja fast det är väl mer Men no, JFK har vi inte heller nämnt. JFK, det kan vi Kostner. Ja. Men JFK också rekommenderas. Vä väldigt, väldigt lång hey, film. Är inte The Witness nästan lite? Ja, kanske. Oh. Fast men, menar du ja. Witness nu bara? Alltså Peter Wears... Oh. Ja, fast det, ja, ja, det, det, är, är, det är liksom inom, pol inom polisen ja. liksom. Då, ja. Men det... Alltså det är väldigt svårt. att alltså, var går men gränserna? För det är, så, det, är det är så med alla genres. Ja, Witness är otroligt bra. Men det är så med alla genres att det är så svårt att liksom hålla ramarna. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Man kan ju liksom mm. inte... Det, ju, det blir ju flytande, så är det ju Man skulle kunna säga att Witness är en politisk thriller också Den in, ja, Alltså det, inre det... politiken Inom liksom polisväsendet då. Alltså det, det går ju att dra det hur långt som helst jo, Men eh, vi kan väl be våra lyssnare så här definiera En politisk thriller för oss ja, de Och har... komma med lite andra titlar Som de kanske tycker alla bara, som, som fram, alla bara lägger fram posters eh, Och bilder och sånt från All the Presidents Men Enkelt <laughs> Mm. Ja. Vet mm. här som Ford eh, The Devil's Own som har den utsökta svenska titeln <laughs> En fiende ibland oss. <laughs> just, det. <laughs> ja, just det. Ja just eh, det. De också mediocre... det handlar väl lite om liksom, IRA-terroristerna. Ja. Brad Pitts eh. härliga Irish accent. <laughs> <laughs> alltså, det, ja, folk, alltså folket som jobbade med eller den som bestämde den här svenska översättningen borde ju alltså... det är för övrigt eh, alla presidentens män, regissören, Alan J. Pecula som har gjort den. Mm. Okej. Mm. Hans sista film för övrigt. Ja. Trevligt. Vad har vi gjort? Pakula. Alla presidentens män. Ja, men, det, men vad har han mer gjort alltså, utöver de två tagen? Ja, eh, det är stor eh, det är väl också en thriller. Mm. Sen har han gjort en film som heter The Parallax View som Ja, det sett också med, på... med Warren Beatty va? Det är också en politisk thriller Ja, precis det... En konspirationsfilm det också Det är typiskt en sån film som jag liksom skriver på forum Och så här att tipsa om politiska thrillers så... För att det är, ju, det är därför jag har sett så pass många politiska thrillers Eftersom jag liksom, dels på moviescene och på andra ställen skriver att Ge mig såna här filmer, alltså förslag Och då kommer alltid <skratt> Det är alltid någon som nämner The Parallax View med Warren Beatty och, men jag har inte sett den än Varför vet jag inte Men det är bara, har inte blivit av mm. Så den, den kan jag inte uttala mig om Nej Men uh, han verkar ju kunna sin sak kanske Absolut LNG. Det är ju en väldigt stabil regissör ja. Intressant Sista uh, tipset blir uh, Drive <laughs> Som vi också kan lirka in där någonstans ja. Någonstans Någon kan man säga Nej ja, det. Ta Taxi driver den, ja, den det kan jag och annan som att det är mer det, politisk drama det också. Ja, jag, jag sa ju thriller men det vill inte ni gå med på. Alltså sista kvarten mm. kanske är ett thriller mm. men, men det är ändå bygger upp resten. att Stämningen är fan kuslig. Ja. Den står ju faktiskt som drama thriller på PMVV. Okej. Okay. Mm. Uh, Man ska ju faktiskt döda den politiken. Ja. ja. Uh, Fiffa av taxi driver bra så. Uh. Ja den. Fan 6 av 5 inte så bra som alla, inte bra, så, så bra som du säger då kan men det, det är, är bra. Det är så jävla full så det finns inte. Ja. Det, det kommer bli en lång jävla IMDB-lista som Victor får knåpa ihop till. <laughs> ja, i här ja här Och jag, jag har faktiskt skrivit under tiden i det här avsnittet ja. så att det är klart redan. Du är så duktig där. Yes. Ja, tack. Eh, nej men så, vi vi tar väl avrunda där. Det känns som vi har <laughs> tömt, gått tömt in på. Ut oss. Ja, ja, visst. Verkligen tömt ut den här jävla Hoppas spangen. ni är nöjda nu ni som har ja. <laughs> någon i filmer här den personen. år framöver. Den personen. Ja. Ja, som var Viktor egentligen. Ja, <laughs> uh... Nej, det var inte jag. Det var inte jag faktiskt. Ja. Nej, men uh, hoppas ni har gillat uh, de här diskussionerna. Uh, Skriv in till oss om er egna favoriter om ni vill det. Så hörs vi igen uh, nästa vecka. Ja, hej, hej. Tack så mycket för idag. Så, så, hej! Tack så. hej.